і одна влада зникала за дверима, а друга вибігала з такими самими папірцями, з такою самою діловитістю, безпорадністю і лопатами. Наяда, насунувши рушника на самі очі, заховавши лице в жовтяве шорстке полотно його, ходила за доктором, проштовхувалася, продиралася крізь гущавину пролетарів і тримала хусточку в руці. Тут тільки про лопати знають! Більше нічого ніхто не може сказати. Ось швидко, заклопотано проштовхується панночка з олівцем за вухом. Ця повинна знати. Жіноцтво, з усіх сил намагаючись довести свою рівноправність у рабстві праці, виявляє до службових обов'язків над ідеальну старанність. «Вибачайте, «Е, будь ласка, на одну хвилиночку. Чи не можете ви мені сказати, де...» Завтра на ранок біля комітету з лопатами. Пропустіть. Справа виявлялася зовсім не такою просто трудною, як здавалося. Вибачайте, товаришу, чи не можете ви сказати нам, де дають дозвіл на виїзд? Дозвіл на виїзд? У третій кімнаті праворуч. Вибачайте, товаришу Був'я, там нема. Нема? На виїзд, кажете? «Товаришу хижняков, де дозвіл на виїзд?» Та «Чорт його зна!» «А, так-так, у п'ятій, у п'ятій кімнаті!» «І там був? Нема?» «Ну так, вибачайте, я зайнятий!» І всунувся у черву голів. «Ха, це, знаєте, виходить досить цікаво! Не виїхати через те, що не можна кімнати знайти!» От знову біг назад той дуже зайнятий. І симпатична фізіономія, і чистенький френч на ньому, і таке собі кучеряве, щире, молоде, запальне, аз розчервонілося всім жовторотим лицем. Та що з того? Але тут рептом пана Ольга перепинила кучерявому дорогу, відкотила рушника з лиця, поширила темно-сині морські очі і напустила в них такої жалібної, ласкаво наївної наядності, що доктор кашлянув і потупився. Товаришу, будьте ласкаві, поможіть нам. Молоде, кучеряве запальне, охоче, заклопотано і неуважно забурмотіло. Прошу, прошу, в чому річ? Будь ласка. Але глянувши в лице під рушником, одразу загубило всю охочість і заклопотаність. Очі здригнулись, поширились. Потепліли, прилипли. «Ми вже раз зверталися до вас. Чи не можете ви сказати, де дають дозвіл на виїзд?» «На виїзд?» «А, так-так, одну хвилиночку, я зараз. Одну хвилиночку, прошу, почекай». Кучерява голова прожогом, як у морській хвилі кинулась у натовп, перепливла до одного столика, до другого. Протиснулася в одні двері, виринула, підбадьорюючи, обезпечуючи, покивала здаля молдаванському рушникові, сховалась за другими дверима, знову виринула і нарешті, зморена, але весела, припливла до синіх, затеплених морським усміхом очей. Ходімте, це в одинадцятій кімнаті. Вони вчора перейшли з восьмої. Товариші, дозвольте пройти? Товаріші, пропустіть. Кучарява голова розсікала гущавину пролетарських тіл, отпирала їх до сті, хвилювалася, хапалася, а сама весь час, так собі випадково озираючись, поглядала на молдаванське рушничок. — От тут! Пропустіть, товариші, без черги! Пропустіть! Та пропустіть же, чорт би! Прошу, товаришко! — Дякую, товаришу. Дуже дякую. Доктор не сумнівався, що кучерявий провідник охоче повів би в молдаванські рушничоки далі. За одинадцяту кімнату, за дванадцяту, тринадцяту, в Америку, на той бік, на той світ, усюди, куди треба б, синім очам. Але ж їм треба було тільки в одинадцяту кімнату. І тут його функція кінчалась. Таємна. Так довго шукана одинадцята кімната була малесенька комірчина, цілком порожня. Тільки на всю стіну стояла величезна буфетна шафа. Крім буфета –